Агабек усе мовчав, не відриваючи витріщених очей від дошки. Сизий кольор на його обличчі переходив уже в чорноту. «Чайханнику, у вас є все ще лікар?» – поцікавився ходжа насредін. «Може, щоб уникнути удару, слід пустити йому кров?» Лікаря звати не довелось. Небезпека минула. І з натугою, і з хрипом. Агабек віддихався, його розпечений загривок почав вистигати, і зловісна, темно-сива-синєва зникла з обличчя. «Як я не помітив, воїстину подорожній, ти напустив мені в очі чаклунського туману. Зіграємо ще? Хай мене жере найсмердючіше із дияволів, якщо коли-небудь я сяду за душку з тобою». Виїджай вже скоріше. Досить з тебе і 750 таньга, що ти вже видурив. Але хоча на середін зовсім не збирався так швидко покидати селище. Знову вигнання, звідусіль вигнання. Він скорботно усміхнувся, схилив голову. Виїжджати. Доречніше було б інше слово бігти. О, зла доле. О, вітра з негод! Стріла його скарги вцілила куди слід. Хіба тебе хтось переслідує? Насторожився Габек. Нещастя, лихо, невдачі. Ось мої невтомні переслідувачі. Якщо твої невдачі завжди такі, як сьогодні, тобі можна позаздрити. Це всього лише випадок. Один на сотню протилежних. А куди ти прямуєш? Не знаю і сам. Світ за очи. Мені однаково. Південь чи північ, Схід чи захід. Але ж ти маєш якусь мету, Заради якої ти вирушив у мандри. Ти не багат чи не вельможа, Щоб роз'їжджати для власної втіхи. Так зав'язалася між ними перша розмова. Велика гра в павука і шершня почалась. Агабек розпитував небезнаміру. Можливо, цей подорожній винен у якомусь беззаконні. Тоді схопити його, віддати до рук стражників і таким чином повернути свої 750 таня. Хоча на сміявся в душі з його сподівань, але розвіювати їх не поспішав. Яке вже тут задоволення! Знаю, шановний, що не так давно я мав власний будинок і певні статки, але через злу долю раптом позбувся всього і нині перебуваю в нікчемному жалюгідному становищі, гірша за жебрака. Яке ж нещастя спіткало тебе. Історія моя виткана з тисячі скорбот. Я жив у Гераті, де посідав багатоприбуткову посаду старшого писаря, у головного базарного наглядача. «У Гераті? Я бував там колись. Продовжуй». Присягаюся. Мій начальник був мною задоволений, і я збирав для нього платню за, місяць, за місця на базарі, причому за погані брав як за середні, а за середні як за добрі. Кожен гріш, що міг я вирвати у якогось жалюгідного землероба чи ремісника, я ніс в дім начальника, благоговійно віддаючи йому данину моєї відданості. Начальник, приймаючи гроші, завжди говорив, «О, узакбаю, якби я мав навіть тисячу горщиків повних золота, без вагань довірив би тобі ключі від підвалу». І він не помилявся в цьому. Його добро було для мене дорожче за власне. Так вчив мене батько, що служив ключником у одного вальможі, Таким залишився я на все життя. За вірну службу начальник відділяв мені одну двадцяту частину прибутків. Небагато, зауважив Габек, Але достатньо, аби за вісім років я скопив неабиякий остаток. Крім того, я цінував свою посаду за те, що вона залишала мені час для моїх вчених занять. Розказувати про які зараз не варто. І раптом над моїм начальником грянув грім. Агабек слухав дуже уважно, і, хоча на середині зрозумів, що витрачає слова недаремно. Мій начальник припустився якогось промаху по службі. Ага, здогадався Агабек, заробивши рукою хижий рух, немов прибираючи щось до кишені. Вороги не забули донести, і мій начальник втратив свою посаду. Все майно відібрано було в казну. Зрозуміло, зрозуміло, – сказав Агабек, співчутливо киваючи тустою головою. Такі невдачі подеколи обходяться дуже, дуже дорого. Ще одна сторінка з його колишнього життя відкрилася хоч і на середину. Сумну долю мого начальника розділив і я, і нині блукаю світом, не знаючи, де покласти свій мандрівницький ціпок і де прихилити голову. І либонь мені до кінця моїх днів довелося б поневірятись, якби не сьогоднішній такий щасливий виграш. Агабек похмурнів, засупів, хоча на середін торкнувся його свіжої рани. Намагатимусь цими грошима Розпорядитися розумно. «Тобто зіграти ще з кимось?» Бідливо довідався Габет. «Хай захистить тебе пророк від спокуси. Таке щастя двічі не повторюється». «Ні, я виберу собі справу до душі». «Торгівлю?» «До торгівлі я не відчуваю схильності. Служба в якомусь тихому куточку, де я міг би продовжувати свої вчені заняття». Ось на що спрямовані мої помисли. Та хто ж дасть мені, невідомому чужаземцеві, таку службу без грошової застави? Але тепер, коли я можу внести солідну заставу, ти їдеш шукати службу? Не тут же мені залишатись. Мій шаг, до речі, відпочив. Пора мені рушати в дорогу. Дякую тобі, найшановніший, за твої 750 таньга. Ей, чайханику! «Скільки я винен за чай і за ніч ліг? Хоча на середі взяв сідло, що слугувало йому вночі узголів'ям, і попрямував до ішака. При цьому він туго натягнув аркан жадібності, яким прив'язав до себе Агабека. «Стривай, стривай!» вигукнув Агабек, побачивши, що його 750 таньга ось-ось накриються шайтанічим хвостом. «Повернися!» Я скажу тобі важливе слово. Аркан жадібності виявився товстим і міцним, вузол затягнутим наглухо. Ти їдеш шукати службу? Саме про це я й хочу поговорити з тобою. О, найповажніший, хоча на швидко повернувся до чайхани. Може, ти знаєш таку посаду? Моїй подяці не було б меж. Саме так, знаю. «Благословенне слово!» «І неподалік, зовсім поряд!» Хоча насердін зобразив на своєму обличчі шанобливий подив. «Гідному співбесідникові благоугодно говорити загадками, але мій жалюгідний розум безсилий проникнути в них!» «Дай мені спочатку відповідь на кілька запитань, а потім уже я відкрию тобі значення моїх слів», – сказав Агабек. Він думав, що і справді говорить загадками. Відповідай, чи не доводилося тобі колись раніше бувати в нашому селищі? Ні, не доводилось. Чи не маєш ти тут якихось родичів? Ні, не маю. Всі мої родичі в гареті залишились. А друзі? Може, в нашому селі є людина, з якою ти товаришуєш або коли-небудь раніше товаришував? Такої людини тут немає. Усі мої друзі теж в гераті». «Тож може твої родичі ті, що залишилися там в гераті, мають тут друзів?» «Чи, навпаки, твої гератські друзі мають тут родичів?» Присягаюся Бородою батька, що ні я сам, ні мої родичі і друзі, ні родичі моїх друзів і друзі моїх родичів, ні навіть родичі друзів моїх родичів і друзі родичів моїх друзів, Ніколи не бувало в цьому селищі, ніколи про нього не чули і нікого тут не знають. Залишається останнє запитання. Чи не буває твоє серце схильне до нападів дурної жалості до чужих людей? Пригадав старого, що охороняє гробницю Турахона, зметикував хоча на середін і відповів. Усю жалість мого серця я витрачаю на самого себе, для чужих не залишається нічого. Розумне слово. А зараз приготуйся почути дещо дивне, що сповнить тебе радісного трепету. Ти бачив тут тутешнє озеро, так? А знаєш, хто ним володіє? Озеро бачив. Але хто ним володіє, не знаю. Власник озера я. Ти шукаєш під грошову заставу посаду, яка могла б тебе проводувати. «Якої ти думки про посаду охоронця озера?» Нарешті воно прозвучало. Єдине слово, яке хотів почути Ходжана середін, – «охоронець озера». Громом віддалося у вухах сафара. «Охоронець озера!» – повторила горличка під дахом. «Охоронець озера!» – відповів їй з клітки. «Охоронець озера!» – зашипів, забурчав кумган – огортаючись парою. «Охоронець озера!» – підхопив вітер. «Охоронець озера!» – зашелестіли дерева. За десять хвилин усі мешканці селища від малого до старого дізналися про новину. «Охоронець озера!» – чулося скрізь. В полях, у маленьких, чисто прибраних двориках. Про це говорили чоловіки, тлумачили жінки, щебетали дітлахи. Коли Агабеки, хоча на середін рушили з чайхани до озера, усі стрічні низько їм вклонялись Із з боязкою цікавістю роздивлялися нового охоронця. А він, суворий, гордовитий, навіть не помічав цих уклонів. Старий Сафар, після того як вони пішли, недовго залишався один в своїй чайхані. Звідусіль понабігали чоракці, і одразу закидали старого безлічу запитань про що говорив Агабек з новим охоронцем, як вони домовлялися, яку платню одержуватиме охоронець. Поміщ хани тріщав. Чайники, підвішені над вогнищем, гойдалися і дзвеніли. Зі стелі сипалося дрібне сміття. — Ви зараз розвалите мені всю чайхану, — кричав Сафар. — Хай зайві зійдуть з помосту на землю. Хай вони зійдуть, бо інакше я не розповідатиму. Зайви зійшли на землю, віддавши поміст десятку найшанованіших старих. Сафар почав розказувати. Немає потреби повторювати його розповідь про події, уже відомі нам. Закінчив він зловісними словами. «Ми не знали досі, куди нам діватися від одного. Що ж нас тепер чекає, коли їх аж двоє?» Відповіді йому було мовчання, тяжкі зітхання. Перед усіма людьми, що тут зібралися, виникла неясна, але грізна примара близьких, невідворотних бід. А Сафар, похиливши сиву голову, голосно тішачись власним страхом, пророкував, Великі скоро почнуться справи. Дуже великі. Усе це не на добро, ой не на добро. Іначе приглушена луна. Хтось йому озивався Не на добро. Розділ 25-й. Агабек привів ходжу на середину до відвідного река. Тут повлаштований великий дерев'яний лоток із заставкою. Дивись, сказав Агабек, вказуючи на потемнілу від часу порослу мохом заставку, яка щільно сиділа між двома карагачевими стовпами із подовжніми пазами, що забезпечували її рух вгору і вниз. «Ти охоронятимеш це і ніколи нікому не відкриєш без мого дозволу». Над лотком був укріплений підйомний коловорот із заржавілим ланцюгом. Трохи нижче, просметнутий у товсті кільця, висів величезний мідний замок. Над ним через щелину просочувалася тонка світла цівка, і швидкими краплями скочувалася по моховистих дошках. «Заставка сліз, подумав хоча насередин, згадавши про нещасних чоракців. «Нікому не вірити в борг, навіть на півтаньга», — наставляв нового хранителя Агабек. «Ось ключ від замка. Ніколи не тримай його на очах у всіх. Який-небудь хитрун може запам'ятати вирізи в борізці, і зробити такий самий ключ. Хоча на насередін опустив ключ у кишеню. Потім передав Агабекові виграний гаманець. Хай це буде моєю заставою. Неподалік на горбі стояла глиняна мазанка, повернута дверима до озера. «Жити будеш там», – сказав Агабек. «Щоночі ти мусиш підійти до заставки і переконатися, що замок цілий. Зрозумів?» Запам'ятав? Зрозумів і запам'ятав господарю. Цим завершився його вступ на посаду охоронця озера. Агабек попрямував додому, вносичи у бороді усмішку, а у поясі гаманець, радіючи, що встиг так вправно схопити за самий кінчик хвоста свої 750 таньга. Мене місяць-повтора і я, скориставшись якоюсь нагодою, вижену його, залишивши собі заставу, бо навіщо мені потрібен охоронець, якщо дотепер я чудово обходився без нього за допомогою такого надійного і такого міцного замка?» Розмірковав Агабек. «Свої гроші я поверну, а це найголовніше. Гроші Агабек собі повернув, що й казати, але що втратить при цьому, він ще й гадки не мав. До вечора на середін перебрався до мазанки на горбі. Одну половину хатини, світлішу, він призначив для себе. Поставив у кутку тапчан, полагодив розвалене вогнище, другу, темно, відгородив тополинами жердинами для ішака. — Ну, чи вподоба тобі нове житло? — запитав він ішака, — насипаючи ячменю в годівницю. Ось цікаве питання. Як тепер зрозуміти наше з тобою сусідство під одним дахом? Чи я переходжу до інш стану? Чи ти маєш намір прокинутися людиною? Недарма дарма вимовив він ці слова. У них був таємний сенс, який мав перетворитися на справу. Але коли і як це станеться, хоча наслідін ще не знав. Нестерпно довго тягнувся цей вечір, задумливий і тихий, один з тих вечорів, що примиряють землю і небо, наповнюючи світ лагідним світлом. Хоча на сидів на камені біля порога своєї мазанки, дивлячись на озеро, яке вже поринало у бляклу синьову сутіньків. Коли з глибини роздумів він знову виринув на поверхню, навколо була ніч. Посвіжішало. Потягнуло росяними запахами, настав час сну. Він потягнувся, позіхнув і попрямував до мазенки. За рогом щось зашуміло, і до нього долинув тихий голос Це я, Саїд. У темряві нечітко окреслювалася постать хлопця. Навіщо ти тут? здивувався хоча на седін. Я чув від людей, ніби ти прийняв посаду охоронця озера, ось і прийшов дізнатися, чи це правда. Так прийняв. Ти нібито стривожений цим, але чому? Хлопець зам'явся. Тепер, коли ця посада, чи схочеш ти пригадати про тебе і твою незрівняну Зульфію? перехопив його слова Ходжане Средін. О, нерозумний юначе що не має сили довіритися другові, звідки ці сумніви? Вмій довіряти, це найголовніша з наук, потрібним нам у житті. Доля подібна до благородної арабської кобили, вона не терпить боязкого вершника, але підкоряється мужньому. Ти зрозумів? Зрозумів. Пробач мене. Не шукай зустрічі зі мною. Не ходи до мене, доки я не покличу. Ніхто не повинен бачити нас разом. Не псуй мені гри. Я ж сказав тобі, а ти чув? Іди. І знову сад сріблястий туман, співи солов'я, тонкий дзвін ящерки, переривчистий шепіт біля водойми у затінку. Я бачила його вчора у щілину нашої хвіртки. Він вийшов разом з габеком із чайхани. Він був такий суворий, гордовитий, і я подумала про його обіцянку допомогти нам. О, Зульфія, чому ти не маєш сили довіритися другові? Вмій довіряти, це головніша з наук, потрібних нам в житті. Хіба ти не знаєш, що доля подібна до благородної арабської кобили? Бо я з кого вершника вона скидає на землю, а мужньому – підкоряється. Ох, як розумно і гарно ти говориш, Саїде. Навіть наш старий Мула не сказав би краще. Треба завжди пам'ятати, Зольфія, що за холодною зимою приходить сонячна весна. Тільки цей закон і слід пам'ятати, про все інше краще забути. Це ж вірші, Саїде. Ти склав їх сам? Для мене? Соловей перервав свою пісню. Дзвінка ящерка заснула, забравшись в дупло. Зірки помітно пересунулися в небі, водойму затягнуло парою. Ніч пішла на захід. Через два дні новий охоронець озера з'явився коло чайхани. Він прийшов пополудні, коли Абек, який зіграв із чайхаником свою щоденну партію в шахи, вже пішов додому і чори акції безперешкодно насолоджувалися відпочинком. Не відповідаючи на звернення до нього вітання, охоронець озера підійшов до пекаря, що випікав коржі. Той заметушився, викладаючи зверху найбільші і найгарніші коржі. Охоронець купив, але купив не один, не два, і не три коржі, а весь кошик разом. Так само він купив у продавця абрикос увесь кошик, а потім пішов додому зі своїми покупками. У Чайхані, звичайно, почалися розмови. Навіщо він купує відразу так багато? Коржі зачерствіють, абрикоси зав'януть. Можливо, йому ліньки ходити, і він тепер надовго засядив в своїй халупці? Але те ж саме повторилося й наступного дня. У полуденний час охоронець озера з'явився біля Чайхани, з двома порожніми корзинами. Наповнивши їх одну коржами, другу абрикосами, він пішов, не помітивши, як вчора звернених до нього уклонів. Чайхана загуділа, захвилювалась. Куди він подів усе куплене вчора? З'їв? Там вистачило б на п'ятьох. Загадка. У бідному на події боязкому житті реакція? Вона зростала до розмірів зловісної таємниці. А тут ще один пастух підлив масла в багаття пересудів. Цей пастух пішов з пасовища до селища, аби купити ячмінного борошна. Дорогою раптом зазирнув до халупки на горбі. Він побачив дивне видовище. Новий охоронець озера годував свої шака білими коржами та абрикосами, звільняючи останні від кісточок і вирізаючи ножем червоточини. Купуючи борошно, пастух, звичайно, розповів про бачене крамареві. Той негайно зачинив свою лавку і, пританцьовуючи від нетерпіння, побіг до чайхани з гарячим, обпалюючим язик та ясно горіхом новини в роті. Годує ішака білими коржами та абрикосами, Чайханик Сафар зблід. Дурний шапував Рахматула повалився у корчах на спину і задихнувся від сміху. Мірошники маслороб не повірили. Знайшовся серед молоді один сміливець, який згодився піти підглянути. Йому пощастило, він підкрався до халупки непомітно і саме вчасно. Ішак вечеряв. Він вечеряв білими коржами та абрикосами. Все було так, як говорив пастух. А новий охоронець кланявся йому і, подаючи на долоні розрізані напіл абрикоси без кісточок, називав його ясновольможним, блискучим і царствонародним. Сміливець повернувся до Чайхани. Те, що принижкла, було на час його відсутності, вона знову загуділа. Значить, правда, але що приховується за цим? Гончар Чермат мовчки постукав пальцем по своєму чолу. Таке припущення здавалося найвірогіднішим. Але як же тоді Агабек, найхитріший з усіх хитрих, не роздивився цього в новому охоронцеві, та й недавня гра в шахи, бо вільні так не грають. Чи, може, вони за Габеком таємно змовились, а все інше хитрощі про людське око? Але яка змова? Яка в неї мета? Проти кого вона спрямована? Відібрати на свою користь усі поля? Відібрати сади? Ось що вони задумали, не інакше. І мою чайхану теж, додав Сафар. Треба було погоджуватися минулого року, коли мені давали за неї сто п'ятдесят таньга. Розрахунок, ходжі Насердіна цілком справдився. Чайханник Сафар за шахами розповів Агабекові про ішачі бенкети в мазанці на горбі. Аби на власні очі побачити закупівлю коржів і абрикос, Агабек затримався в Чайхані довше, ніж звичайно. І він побачив, ходжа Насердін навмисно купив у нього на очах не два, а чотири кошики – Довелося взяти на допомогу пекаря, щоб донести. При цьому хоча на середін вдавав, ніби не помітив, в габека, але про себе думав. «Сьогодні ж він завітає до моєї мазанки». До вечора він зволожив глиняну підлогу водою, приніс свіжого черету і влаштував ішакові ліжко. Потім розділив на половинки абрикоси, і розклав їх у гарному порядку на глиняному розписаному блюді, купленому в сафара за вісім таньга. У прочиненні двері він побачив Агабека, що прямував до мазанки. Небо полум'яніло, сонце спускалося в море вогню. Освітлений зі спини Агабек вимальовався на західному небі громістко і важко, немов висічений з каменю але на кожний камінь є свій молот. Хоча на середин присунув до себе кошик з коржами та блюдо з абрикосами. Обернувся обличчям до ішака, спиною до дверей. Західне сонце пофарбувало стіну перед ним теплим бурштиновим світлом. Ішак, почувши запах коржа, настобурчив вуха. Кінчики їх опушилися в сяйві, просвічуючись тонкими волосками. «Встигнеш!» – сердито сказав Ходжанас Відін, відштовхуючи від кошика його морду. Західне світло на стіні згасло, прикрите тінню, а Габек стояв у дверях. «О, блискучий церствонародний!» без найменшої заминки продовжував Ходжанас Відін, простягаючи ішакові коржа. Я ніде не міг знайти в цьому глухому селищі кращих. Та чого можна очікувати від тутешніх пекарів, якщо вони навіть і близько не підходили до палацових пекарень? Зате абрикоси добрі, без жодної червоточинки. Вважаю, що вони цілком заслуговують на ваше найясніше схвалення. Абрикоси і справді заслуговували на схвалення. За дві хвилини блюда як не було. Потім блискучий звернувся до коржів і зжер поспіль чотири штуки. Апетит у нього розігрався. Він вимагав ще і ще, хоча на середині тільки сердито зводив брови та тихенько шипів, але спина його так само залишалася у низькопоклонецькому вигині. Тінь, що затуляла вечірнє світло, поворушилася. Нібито почувши шерих, Ходжана Средін обернувся, випростався і вдав на обличчя переляк та зніяковіння. І з навмисною незграбністю він затулив собою ішака, у якої з пащі стирчав недожований корж. Агабек ступив у двері і втупився в ходжана середіна з суворим, питальним поглядом. І шак продовжував живати. Корж швидко втягувався в його пащу. «Он воно що?» – протягнув Агабек, даючи задавньою суддівською звичкою, ніби йому все зрозуміло, хоча насправді він нічого не розумів. «Он куди, виявляється, ти діваєш абрикоси і коржі? Цілими кошиками!» «Я, я нікуди не діваю», – плутано забормотів хоча не «Вживаєш у їжу», – усміхнувся Агабек, Треснувши бородою. Два кошики коржів і два кошики абрикосів щодня. Не бреши, не ховайся, кажи правду. Він грудьми насувався на ходжуна середина, відчуваючи за його розгубленістю якусь таємницю. Мабуть, злочинно. Говори правду, я бачив. Ти годуєш абрикосами і коржами свого ішака. Хоча на Срідін зморщився, навіть присів, наче йому потрапила холодна вода у хворий зуб. Заради Аллаха, о, високошановний господарю, не вимовляй цього грубого слова. Воно тут недоречне. Як це недоречне? Тут стоїть ішак. Я бачу ішака і кажу ішак. Тричі, як навмисно, краще вийдемо, господарю і поговоримо за дверима, сам на сам. Ми й тут сам на сам. Чи не вважаєш ти нашим третім співбесідником цього ішака? Четверте, милостиве, Аллах, вийдемо, господарю, вийдемо! Він витіснив Агабека з мазанки, причинив двері. І відразу потрапив під найсуворіший допит. Не допитуйся, господарю, це велика таємниця. До неї причетно багато сильних світу цього. Сильні світу? Але тоді на рівні з іншими сильними посвятий мене в твою таємницю. Я глибоко тебе шаную, господарю. Тут вчора ці ти воїстину сильний, але порівняно з тими комашка, або краще кажучи, мурашка. Я мурашка, хай зав'яжеться в три вузлий твій язик. «На цьому зухвалому слові, пробач мені, господарю, але коли йдеться про царствених осіб, про царствених осіб!» кальян суєтного нетерпіння запалився і задимив в душі Агабека. «Ти мій слуга, значить не повинен від мене нічого приховувати!» Хоча на середині похилив голову, ніби його роздирали суперечливі почуття. «Що маю робити? З одного боку я справді не повинен мати ніяких таємниць від свого добродійника. Так наставляв мене покійний батько. Він тебе правильно наставляв, і, мабуть, сам був достойною людиною. Але з іншого боку, таємниця і гнів могутніх, гнів, який може спопилити нас обох, я нікому не скажу. Не визнай зазухвалість господарю» якщо я зажадаю клятву, присягаюся своїм замогильним порятунком. І Агабек присунувся до ходжини в вприту, готуючись почути велику таємницю. Проте, згідно з розрахунками ходжини Срідіна, час для цього ще не настав. Пліт ще не достиг. Нехай повисять на гілці. Скільки не допитувався Габек. Ходжа Несельдін залишився непохитним. За тиждень. Раніше не можна. Він не може раніше, навіть якщо б йому довелося піти з посади охоронця озера. Піти з посади? Що ти? Навіщо ж? Злякався Агабек, одразу послабивши натиск. Якщо так, я зачекаю. Спокушений червячком таємниці, він тепер міцно сидів на гачку.